Mersi mult, Ted. Asta îl podăm pe Domnul. El merită cu adevărat laudele noastre. El este Cel care ne-a salvat, El este Cel care ne-a curățit, El este Cel care ne-a eliberat, El este Cel care ne dă pace și ne dă zi frumoase cum e ziua de astăzi, amin? Domnul bun, Domnul bun, uh, și avem și, ne binecuvântat în dimineața asta și cu o zi superbă de uh, vară, parcă, parcă vara continuă. Domnul e bun cu noi, aici, cei din România. Am fost în Germania și am prins ploaie după ploaie, după ploaie, e mai rece acolo. Domnul e bun că ne-a ne ne uh, dat privilegiu să ne naștem în România și nu în altă țară. Uh, aici, Domnul este mai bun decât în alte locuri. Amin? Iubiți, România! Și avem și șansa în câteva săptămâni să alegem și președintele nostru, așa că sunt momente speciale. Uh, Abia aștept și eu ca să-l văd înapoi pe, pe tatăl nostru, uh, e, uh, lipsește normal în familie și uh, prezența lui normal, îi, î, uh, îi se simte lipsa. Uh, abia aștept și săptămâna asta chiar uh, ne -a, când ne-a sunat, el ne-a sunat uh, aproape în fiecare zi și uh, ne-a spus vești bune, lucruri care Dumnezeu le face acolo în America, lucruri bune Dumnezeu face și aici în mijlocul nostru. Sunt, trăim niște vremuri speciale, uh, oportunități uh, că nici nu mi-am imaginat că anul acesta le, le, voi, le voi trăi. Uh, conferințe de tineret, tinerii se unesc din toate orașele, după cum auziți. Mergem acum la o altă conferință. seară mergem în Timișoara. Uh, de asemenea, uși deschise. Vedem și în orașul, în săptămâna asta, mergem cu lucrarea copiii în patru parcuri diferite. Dumnezeu ne-a dat favoare și la primărie ca să putem să mergem în acele parcuri și or la orășelul copiilor unde sunt mii de copii acolo. Dumnezeu, Dumnezeu face ceva în zilele acestea și eu simț Sincer, mă, simt, mă simt privilegiat ca să fiu parte din părerea Să pot să trăiesc aventura în fiecare zi. Absolut în fiecare zi. Să fiu în dimineața asta aici, în fața dumneavoastră, și să vorbesc. Uh, să, să trăiesc experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Dumnezeu, viața cu Dumnezeu e o aventură. Și e o plăcere. Sincer, e o plăcere. Mulți au impresia că viața de creștinii e puțin plictisitoare, viața de creștini e puțin cam fără monotonă, nu prea, nu prea ai prea multe lucruri fine care ți se întâmplă. Vreau să spun. Adevărul că dacă cu adevărat trăiești cu Dumnezeu, viața e extraordinară. Viața aia e din belșudii pe care au zis o vorbi Dumnezeu, eu spus Iisus că vreau să o dau oilor mele. Eu vreau să spun că încep să o trăiesc tot mai mult și pe cât mă apropiu de Dumnezeu, cu atât dau trăiesc mai mult. Așa că, în dimineața asta, așa ca să, să respiri aerul împărățirii lui Dumnezeu, că ești în împărățirii lui Dumnezeu, că ești copil al lui Dumnezeu, ești fiu și fică al lui Dumnezeu și ai un Tată bun care are planuri bune, vrea numai să te Vrea, îți vrea binele. E un tată bun care îți vrea binele și are un viitor pentru tine. Și în dimineața asta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj prin care să vă încurajez, că El este tot ceea ce tu ai nevoie, în orice situație, în orice circunstanță, în orice domeniu din viața ta, El este tot ceea ce ai nevoie. Mai ales în vremuri cum sunt astea, nu știu dacă ați auzit, probabil majoritatea știți despre crizele financiare din America, din Europa. În, în vremuri ca și astea, un lucru pot să spun și să încurajez. Când treci prin crize financiare, un lucru care poți să-l faci și va fi bine, va fi spre binele tău, este să te îndrepți spre Cuvântul Lui Dumnezeu. când trești Când treci prin crize financiare, când în, în portofelul tău nu mai sunt bani, întreabă-te despre Cuvântul meu Fiindcă Dumnezeu îți va da o soluție, ce anume să faci. Atunci când soția ta vrea să meargă la mai multe cumpărături, mergi ca și soț la Cuvântul Lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da înțelepciune și îți va da și răbdare. Uh, și când soții sau bărbații vor să-și cumpere o altă Uh, jucărie uh, electronică, uh, așa ei numesc aparat, ceva aparat electronic soțiilor, mergeți la cuvântul Lui Dumnezeu și el vă va da răbdare în plus ca să rezistați uh, în orice circunstanță cuvântul Lui Dumnezeu este medicamentul cel mai potrivit și de aceea spre cuvântul Lui Dumnezeu vrem să ne îndreptăm în dimineața asta tatăl meu spune că dacă ai probleme uh, interioare, în gât sau uh, ceva te doare la stomac uh, cea mai bună soluție este propolis nu dacă știți acest medicament care e pe piață, medicament natural. Iar dacă ai, el spune că dacă ai probleme pe piele undeva, ți crescut ceva, ai ceva, te-ai ars. Cel mai bun, cea mai bună soluție este unguent de gălbenele. Câți dintre voi v-ați dat vreodată cu unguent de gălbenele? Așa, amin. Eu cred că cea mai bună soluție pentru orice problemă este ciocolata. Și ciocolata, am, ciocolata mea favorită este Heidi... Uh... Ciocolată neagră și cu alune este favorită. Și am mâncat azi dimineață ciocolată, haide, așa că mă simt foarte bine și sunt gata ca să, să încep. Ok, haideți să deschidă la Cuvântul lui Dumnezeu fiindcă astăzi Cuvântul lui Dumnezeu vrea ca să ne încurajeze, vrea să ne îmbărbăteze. De aceea Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său. El este o hartă prin care să descoperim comorile care le avem în Dumnezeu. Dacă ești fiu și fică al lui Dumnezeu, avem atâtea comori în, în Dumnezeu și le descoperi. Aceasta este hartă prin care o să descoperi. De asemenea, este el am spus adolescenților, Biblia este un, un, ca un GPS, adică, nu știu pentru cei care nu știu ce înseamnă, GPS-ul este un fel de hartă care te ajută când mergi pe, pe, cu mașina să ajungi la exact ținta la care, la care, pe care o vrei. Exact așa, Cuvântul Lui Dumnezeu te îndrumă, Dumnezeu Sfânt te va îndruma în dimineața aceasta prin Cuvântul Lui ca să ajungi exact la ținta, scopul pe care Dumnezeu l are pentru viața ta. Amin? Amin. Haideți să deschidem la Matei, capitolul uh, 18. Începând cu versetul 23, să citim câteva versete. Și versetul 23 spune, De aceea împărăția cerurilor se aseamnă cu un împărat care a vrut să, să, să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți de aur. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l să vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Mai departe, de 26, robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a spus, Doamne, mai îngăduim și îți voi plăti tot. Stă până în robul acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovare și lui de slujbă, care era dator cu 100 de dinari, cam 54 de dolari. A pus mâna pe el și îl strângea de găzică, plătește, îmi căci îmi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga și zicea, mai îngăduim și îți voi plăti. Dar el a vrut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 Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Vreau ca să mă citesc încă uh, două versete. 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7. 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7. Așa. Care spune. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Și ultimul verset. Apocalipsa 10 cu 11, 10 cu 11, așa, da, se pare că nu este 10 cu 11, așa, bine, hai că-l găsim mai încolo pe ăsta, se pare că l mi-am notat total greșit. Bun, haideți să ne rugăm mesajul din această dimineață care Doamne a pus pe inimă, și se numește Biruiește frica, biruiește frica. Haideți să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc în dimineața aceasta, Doamne, Tu ești pe tron și Tu domnești, Doamne. Nu este altul ca și tine. Tu ești regia regilor, împărată în împăraților. Și în dimineața aceasta, Doamne, vrem ca să intrăm la cuvântul Tău și șerdule sfinte ca Tu să mă ungi și Tu să, vorbe, să ne vorbești, să ne încurajezi, să ne îmbărbătezi în dimineața aceasta, să ne mustri. Și să ne, să ne uh, Doamne, să fii olarul, iar noi să fim luturi ca în această dimineață. Noi să fim transformați, Doamne, și să închipu după chipul asemănării Tale. Doamne, mă rog ca Tu să deschizi urechea fiecare persoane prezente. Și, Doamne, mă rog, ca Tu astăzi, Doamne, să, să ne binecuvintezi, Doamne, și să ne descoperi, să ne revelezi care sunt binecuvântările care avem în Tine. În numele Lui Isus, mă rog, și haideți să cu toții. Amin. Amin. Când creștem, avem, ca și orice copil, anumite frici care ne intimidează. La unii le este frică, de anumite animale, la unii îi frică de întuneric. Uh, și eu am avut mai multe frici când eram mai mic și când, când am, am început să cresc. Și prima mea frică care am experimentat-o era frica să fiu singur. Și mai ales când părinții mei uh, nu veneau acasă, Exact când poate ne spuneau, se întârzeau puțin, din diferite motive, câteva minute. Alea câteva minute pentru mine erau parcă o veșnicie. Și ții minte, mergeam în camera mare, noi toți, trei frați, și începeam și ne, -ne învârteam. Când vine mama, când vine mama. hai să sunăm repede și când vine tată. Și uh, eram nerăbdător ca să vină acasă părinții. Cam așa și micul nostru cățel, pufi abia așteaptă ori de câte ori venim acasă după o zi întreagă sau când uh, ne trezim dimineața tă tă, tă, tă, tă, tă, tă tremură când, când, când venim lângă el și, și stă lângă, lângă piciorul nostru și, se, și miroase puțin, ne miroase să vadă dacă noi suntem și parcă îl, îl mângâiem doar simplu miros al nostru și mai ales după o zi lungă mirosul picioarelor normal că este puțin mai intens. Așa că parcă stă mai mult și ca, parcă fumează nu, în fine, uh, uh, acel miros în fine, dar Aveam o frică și era frica din singuretate și de multe ori țin, eram terorizați mergeam chiar la vecini. Țin minte, odată așa de uh, frică ne-a fost că eram singuri, încât uh, eram la etajul 4 aici lângă uh, McDonald's, în cartierul fără, și am luat-o pe Ligia, avea un an sau doi, și... Uh, am dat-o la vecinul pe la balcon. la cum să vă spun? Deci am stat afară din balcon și am luat-o vecină. Nu știu cum domnul o protejat-o ca să ajungă astăzi așa de frumoasă. Și alte lucruri făceam când eram singuri ca să ne alinăm durerea noastră. Asta una din frici. O altă frică care am avut-o când eram mic era frica de câini. Okay? La, la vârsta de 9 ani am fost la bunici la mine și uh, la, la tată, tatăl meu uh, la bunicii, la părinții lui și când uh, într-o zi bunicul mi-a zis hai, hai să mergem să tăiem uh, să uh, să mergem să săpăm puțin porumbul și am mers, am săpat, ne-a ținut 4 ore, eram distrus, obosit și după aia când am venit acasă au spus, nu, hai acum ajută-mă să-l eu ca și copil nu mai aveam răbdare am rezistat cât am rezistat, am spus, nu, gata nu mai asta și ne-am ascultat de bunicul meu am mers la prietenii mei să mă joc și a venit și pedeapsa peste mine. M-am jucat cu un câine și câinele a s-o pe mine și m-au mușcat și de atunci a intrat o frică în mine referitor la câini. Și câte ori vedeam un câine, mă aminteam de momentul în care am văzut prima dată stele verzi în viața mea și am scos cel mai mare țipăt în sat posibil. Și asta a fost o altă frică care a apărut la mine în copilărie. Apoi, mai a, a mai fost încă o frică, uh, frica de înălțime. Asta nu știu cum uh, s-a întâmplat, adică am așa unele explicații. Adică, mi-era frică, nu e o frică normală, mi-era frică și dacă mergeam pe hilintă. Uh, deci, dacă mergeam puțin mai sus de un metru sau, hai să zic, poate doi metri, mie mi-era frică, că doar poate o să cad. Frica asta a intrat în viața mea când am văzut pe doi băieți, sau nu mai, cred că doi băieți erau, care era aici o, o, o, o hilintă sau un fel de linghiș, pe care merea așa până sus, după aia jos, și uh, ce s-a întâmplat, Ei, Ori căzut amândoi și o spar capul și am văzut toți distruși, și când i-am văzut așa, a intrat o frică, uai, dacă cad și eu? Și ultima frică despre care vă spun, că au fost mai multe, dar asta vă zic ultima, a fost, -a fost frică de butelie. Uh, Fică de butelie, da, serios. Fică că va exploda butelia, mai, mai degrabă, zici. Am fost o, eram în clasa, nu știu, a doua sau a treia, cred că mai degrabă a doua, și eram aici la Unisif Orghibu, în școala din, din cartier, și am auzit în timpul orei o bubuitură, Și după aia am văzut că o vine poliția, tălana toți, ambulanța și... Am văzut după aia că ies afară din apartamentul de unde am văzut ceva fum, ies două persoane, toate erau arse și negre și asta, și din ziua respectivă o intrat o fobie, o frică în mine, că dacă cumva explodează butelia noastră. Și așa de mare frică aveam încât, totdeauna calculam când eram în apartament, câți pereți sunt între mine și butelia din bucătărie. Și eram, uh, încercam să, să pun cât mai mulți pereți între mine și că mă gândeam în mintea mea de copil, cât mai mulți pereți, cu atâta mai mici uh, șanse ca să fiu eu rănit. Ok? Și aveam un loc pe, o, pe unul dintre fotoliile noastre în care erau cei mai mulți pereți. Erau 1, 2, 3, erau vreo cinci, 6 pereți între mine și butelie. Și acolo mă simțeam cel mai sigur că totul va fi ok. Și am trăit frica asta... Până până, pe la 9, până până la 9 ani. Până am mers în America, acolo nu sunt butelii, ci direct pe electric, și atunci a au terminat. Dar, odată ce s-au terminat și toate acele, acele frici s-au rezolvat de-a lungul timpului, Dumnezeu m-a ajutat ca să fiu eliberat de ele, dar de-a lungul timpului am observat cum, acum când sunt mai, mai în vârstă, Dumnezeu nu că sunt chiar așa de în vârstă, dar Uh, văd că satan încearcă să mă intimideze cu alte tipuri de frici. Și ca și, ca și adulți, că mă pot deja considera în rândul adulților, uh, apar alte frici, nu frici din astea așa, frică de exemplu, apare frică de eșec. Să nu cumva să eșuez, să spun uite, eu voi merge în direcția asta, eu vreau ca să fac asta, asta, facerea asta și să dau un bară grav și tot să, să se uite la mine, bă, pai de mine, ăsta Stau, o ieșuat în grav. Frică de boală. Vezi că cineva de lângă tine, dintr o dată era totul ok și a doua zi e în spital sau e, e destul de grav cu nu știu ce boală. Frică de boală poate să vină. Satan să te ispitească. Frică de moarte. Și alte și alte frici. În dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj care să te încurajeze. Să... M-a pus Dumnezeu pe inimă un adevăr care să te deslege să te elibereze de fricile care sunt în viața ta și tu singur să ajungi să le biruiești și o să-ți arăt cum anume. Așa că în dimineața aceasta Dumnezeu vrea ca să te încurajeze, vrea să spună că El este soluția. Așa cum ziceam eu că ciocolata pentru mine e soluția. Nu, El este soluția la orice frică din viața ta. Amin? Vreau să spun că frica atrage pe satan exact așa de tare cum credința unui om îl atrage pe Dumnezeu. Și dacă este o poruncă care Dumnezeu o spune de cele mai multe ori în Biblie, este următoarea poruncă. Nu te teme! Nu te înspăimânta! Nu-ți fie frică! Și de obicei, porunca aceasta a lui Dumnezeu este acompaniată de cea mai mare promisiune posibilă. Căci eu sunt cu tine. Căci eu sunt cu tine. Aș vrea ca să, să vă spun puțin despre, despre Saul, împăratul Saul. Saul a fost primul împărat al, al lui Israel și era un om, un om al lui Dumnezeu. Biblia spune că era de o statură înaltă, era un lider parcă născut, a avut și el fricile lui, dar le-au învins, au trecut peste ele. Și un om al lui Dumnezeu, Biblia spune că în ziua când Samuel a venit și l-a uns Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el și a început să prorocească. Un om, un om care a trăit cu Dumnezeu, a avut experiențe extraordinare lui Dumnezeu. Dar, dacă ne uităm, când ajungem în 1 Samuel, capitolul 16, Biblia spune că un... Un duh de frică l-a muncit, l-a chinuit pe Saul, a început să-l pe Saul. Și atunci, slujitorul i-a spus, hai, hai să chemăm pe un uh, cântăreț la harfă iscusit și l-au găsit pe David și David nu să cânte și să se aline. Și acest om al lui Dumnezeu a ajuns să fie copleșit, chinuit chiar, de frică. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns Saul? Un om al lui Dumnezeu ca să fie chinuit de, de frică. Aflăm și dacă ne uităm și studiem puțin viața lui, vedem că Saul nu s-a întâmplat dintr-o dată că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la el și au venit aceste duhuri chinuitoare. Și încetul cu încetul Saul a, a început să intre și să fie rebelios, să ne asculte de Dumnezeu. Mai mult, Saul a început să meargă la vrăjitori și a mers la vrăjitoarea din Endor, pe la sfârșitul vieții lui. A început să, să se depărteze Dumnezeu, să caute sfaturi, să caute uh, sursă de, de ghidare în viață în alte locuri decât la Dumnezeu. Și astfel a ajuns să fie chinuit de, de duh de frică. Să fie, Biblia spune, muncit. Deci era, era, tot, era gravă situație. De aceea l chemat pe David. David a început să cânte și la lina. După un timp, așa de grav au devenit lucrurile încât și... Și pe David o țupat afară și nici nu mai s a împotrivit acelor duhuri, nu mai au făcut nimic ca să, să, să rezolve problema aceasta, ci o lăsat lucrurile așa. Dacă lași frica așa cum îi, să nu crezi că o să dispară dintr-o dată. Trebuie să faci ceva. Și astăzi vreau ca să -ți spun, să-ți dau niște adevăruri, niște chei prin care tu să te dezlegi din acea frică. În dimineața asta Dumnezeu vrea să spună că voia Lui pentru tine nu este ca tu să fii prins de frică. Și El vrea ca tu să fii liber. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. El a venit ca să ne elibereze. N-a venit ca să, ca să te lase captiv. Ca și cine ar vrea fiul lui să fie sclav? Cine și-ar vrea fiul să fie sclav? Nimeni. Dumnezeu nostru este Dumnezeu bun și El îți vrea binele tău. Și El nu a planificat ca tu să fii sclav. Dar ce s-a întâmplat cu Saul? Ce s-a întâmplat cu el? Ce au făcut El? Biblia spune că deci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci în, în 2 Timotei capitolul 1 cu 7 spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință. În dimineața asta vreau să vorbesc despre, nu despre frici normale, că ți-i frică de șarpe, ți-i frică de nu știu ce, vreau să vorbesc despre anumite frici anormale care pot să apară în viața noastră, chiar și în viața unui creștin. Acum, trebuie să înțelegeți că noi ca biserică nu suntem tipul ăla de biserică care căutăm demoni sub roci, sub, sub pietre, căutăm peste tot, totui demon. Totu nu! La să înțelegeți lucrul ăsta. Nu asta, nu astfel de biserică suntem. Ci suntem o biserică care înțelegem că atunci când noi am fost salvați din împărăția lui Satan, n-am rămas împăcați cu Satan, ci în ziua aceea, Satan a devenit dușmanul nostru numărul unu. Dușmanul tău numărul unu. Și el te urăște... Biblia spune, și vrea să te fure, să te distrugă și să te omoare. De aceea Dumnezeu a pregătit pentru noi armătură să putem sta împotriva uneltirilor diavolului și să ne împotrivim lui. Și el va fugi de la noi, Biblia spune. Fiindcă mai tare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Amin? Și de aceea vreau ca să vorbesc despre acele arme, acele lucruri. Dar ca să poți să, să îl biruiești pe satan, trebuie să știi tacticile lui, trebuie să știi cum anume este el organizat. Și uh, Isus, Biblia spune că el a întâmpinat trei tipuri de, de demon. Și o să, o să vă spun, de, o să trec rapid, dar sunt trei tipuri de demon cu, pe care Isus i-a scos afară. Fiindcă numele lui orice, orice demon trebuie să asculte. Și în primul rând sunt duhuri chinuitoare. Exact ce s-a întâmplat cu Saul, care îl chinuiau. Și mai avem și alte exemple în, și în Biblie Era un fiu care era chinuit și se arunca în foc uh, și Isus. L-o afară. Ce fac durile acestea? Ele te apasă și te, te chinuiesc și chiar pot să vină și să chinuiască chiar și pe un creștin, dacă lasă acel creștin pe acel duh să facă asta. Și să aduce neliniște, tulburare la nivelul și chin la, la nivelul minții. Al doilea tip de duh care, care poate să vină și să te atace sunt duhuri necurate. Acest tip de duhuri sunt duhuri care caută să te lege să te, să te țină legat cu anumite păcate. Să te robească cu anumite păcate. Și ei se stabilesc în viața ta atunci când intri în dependențe. Poate dependențe sexuale sau uh, anomalii sexuale sau pornografie sau alcool sau droguri sau orice altă dependență și ei vor, vor să te țină captiv. Și ultimul tip de demon care încearcă sunt, uh, sunt duhuri necurate care uh, duhuri rele, mai bine zis, duhurile rele sunt acele duhuri care ele vor să te conducă. Și aici avem ca exemplu acel om care a ieșit din morminte și era, uh, era uh, uh, plin de o legiune de, de demon. Și Isus le-a spus întregii legiuni, ieși să afară și intrați în porice aceea. Fiindcă numele lui Isus, orice, orice picior se va pleca. Și orice genunchie se va închina înaintea Lui, fiindcă El este singurul Domn și Rege. El este stăpân peste absolut tot. De aceea nu avem de ce să ne fie frică. Și atunci când în biserică vezi că cineva este eliberat, aș vrea să nu-ți fie frică. Fiindcă noi suntem protejați de sângele Lui Isus Hristos. Suntem sub protecția Lui. N-ai de ce să-ți fie frică. E sub protecția Lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, cum pot creștinii să se deschidă, cum au putut sau să se deschidă la acești, aceste duhuri chinuitoare. Cum, poți, cum putem noi, cum ajung unii creștini să se deschide la anumite duhuri de frică care îi chinuie? Răspunsul este atunci când ai resentimente, atunci când ai amărăciune și neiertare în viața ta. După cum am citit în această pilde despre împărat, Împăratul a venit la acest rob căruia i-a iertat, Biblia spune, dacă ar fi să calculăm cantitatea de aur care i-a iertat-o ca și datorie, ar fi în jur de 2 milioane, 20 de milioane de dolari în ziua de astăzi. Fiecare are diferite calcule, 20 de, în jur de 20 de milioane de dolari i iertat acelui om. Și după aceea vine altcineva și tipul acesta robul acesta... Avea pe cineva care îi datora 54, în jur de 54 de dolari, 100 de, de bani sau dinarii. Și Biblia spune că nu-l iartă, ci-l trimite la închisoare. Și când aude împăratul ce-a făcut acest rob, îi spune, Rob Viclean, eu te-am iertat de 20 de milioane datorie și te-am lăsat liber și tu n-ai putut să ierți măcar 54, măcar 54 de dolari. N-ai putut măcar atâta să ierți. Pentru asta, Biblia spune, vedem în Matei, Matei 18, îi spune direct și crunt, direct în față. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot, tot ce datora. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El nu este, nare are în sine nimic alt. Nu te poate chinui cu nimic, Dumnezeu e Dumnezeu bun. Dar când el se depărtează, cum Biblia a spus că tu, Sfânt, s-a depărtat de la Saul, când el se depărtează de tine, ești, ești la mâna chinuitorilor. Și, și Biblia spune în versetul 35, tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Acum, Anul acesta uh, am avut în mormântarea bunicii mele, uh, mama păstorului nostru și acolo la, la mormântare uh, s-a întâmplat ceva ce pur și simplu m-a șocat. Săteam acolo și uh, nu, era normal, un moment foarte trist și din uh, ce să acolo văd că vine un cuplu care îi recunoșteam, i-am mai văzut din, din trecut și verișorul meu, care merge mai, mai, mult mai des acolo în sat, îmi spune, mă, uite, ăștia sunt doi de la biserică, aceeași biserică, care, uh, cu care au fost o ceartă între ei, uh, cuplul respectiv, și, uh, și bunica. Totul a început cu o pungă de fasole pe care bunica a dat-o lor și uh, după aceea bunica susține că e uitat ca să-i plătească pentru... Acea pungă de fasole. Și ei s-au supărat, așa de grav, încât, așa creștin cum ți ei, încât o zis, nu o să mai intru în viața mea, la tine în curte, numai la mormântarea ta o să vin. Și aia a fost prima dată când eu am intrat de câțiva ani în curte la bunica mea. O ținut neiertare în ei până în acel moment. În ziua de astăzi sunt mulți, chiar și în biserică, care își permit să nu ierte. Dumnezeu te-a iertat de tot ceea ce -ați, tu ai făcut. Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, de fapt, spune, adică eu ți-am iertat prin sângele, prin sângele fiului meu toată datoria ta, toată datoria păcatelor tale, tu meritai să mori, eu te-am iertat, ți-am dat viață, în schimb am anulat tot păcatul tău, am anulat toate greșele tale și tu nu poți să ierți pe cineva care ți-o greșit ție, oricât de mare ar fi ofensa. Adică eu ți-am iertat așa de mare datorie și tu n-ai putut măcar un pic să, să ierți. Eu n-aș vrea să fie o persoană care să deschid ușa lui Satan ca să vină chinuitorii în viața mea. Și eu mai degrabă vreau ca să îl țin pe Satan și chinuitorii lui afară și eu să trăiesc în iertare. Soluția cea mai bună și sigură pe care o poți face în caz că, ai, că mai trăiești în, neiertare în anumite, față de anumite persoane Este să ierți Pur și simplu să ierți Tu ai fost iertat de o datorie mai mare decât ai fi putut plăti în viața asta sau mai multe vieți adunate împreună La fel și eu N-ai niciun drept ca să ții acea neiertare Să ții legat pe fratele tău Biblia spune. Tot așa voi face celor care nu iartă din toată inima, nu jumate din inimă, din toată inima pe fratele lor. De aia vine frica în viața unor persoane. Din cauza că au neiertare. Dar tu, dacă vei trăi într-o viață de iertare și eu decid în fiecare zi, în fiecare zi, în timpul meu de rugăciune, deci, Doamne, știind acest principiu, spun, Doamne, oricine îmi va greși astăzi, îmi va face faze, îmi va vorbi urât, va, va, va, va, se va comporta urât față de mine, va avea atitudini rele față de mine. Doamne, de pe acum decid că o să iert, dincât tu m-ai iertat, Doamne, de atâta. Și dacă decizi de dimineață că va fi atitudinea ta va fi mult mai ușor, în momentele alea încât, în care ai încărcătură emoțională și ești gata ca să explodezi față de persoana respectivă, vi a spune că poți să-i spune Dumnezeu tot ce simți descarcă dacă te onerva persoana, spune lui Dumnezeu, varsă focul inimii, David făcea asta câte ori avea dușmani, dar nu ține pe cineva în neiertare, nu ține legat, eliberează -l. și astfel tu vei fi protejat de orice chinuitor în viața ta. Vrei ca să trăiești o viață de victorie? Vrei ca să ai să, zilnic, zilnic în fiecare zi să trăiești o viață de victorie și să, să fii protejat de orice duc de frică, ca tu, niciodată să nu vină în viața ta? Vreau ca să-ți dau trei pași pe care poți să-i faci și care, care te vor ajuta în fiecare zi să trăiești o viață de victorie. Primul pas este să discerni unde este adevărata bătălie. Să, să discern care este, de fapt, adevărata bătălie. Vedeți, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva domnilor, săpânirilor acestui veac, adică împotriva lui Satan. Dar de multe ori ne trezim că uh, noi aruncăm, țintim armele noastre împotriva poate soției tale, poate familiei tale, copilor tăi și crezi că ei sunt de la Satana. Când, de fapt, trebuie să discern că. De fapt, ce fel de duc, ce încearcă satan să facă prin situația respectivă, prin persoana respectivă? Ce încearcă satan să-ți facă între tine și persoana cu care ai intrat în conflict? Ce încearcă și ce poți să faci să-i Doamne, dă darul discernerii durilor. Ce se întâmplă? Nu înțeleg, doamne, ce se întâmplă? Doamne, dă acest dar să pot să discern. Ce se întâmplă în viața mea de a apărut situația asta? Am făcut eu ceva? Am greșit într-un mod sau altul? Primul pas este să începi să discerni ce anume de ce este asta și să începi să nu țintești armele tale împotriva soției sau familiei tale sau partenerului sau membrului ăla din biserică care stă o bancă în față sau un scaun în față față de tine, ci să începi să țintești armele tale spirituale, toate armele spirituale care Dumnezeu, să le țintești împotriva lui Satan și să spui, Satan, te-am prins, tu ești, pleacă de aici! Tu ai autoritate și putere în numele Lui Isus să ieși și să scoți afară demon. Să legi, Biblia spune, v-am dat putere să legați și să dezlegați. Dezleagă și spune, pleacă de aici Satan de viața mea. Săptămâna asta, mi-am cumpărat mașină din, din Germania și uh, am ajuns la poliție să mi-o înregistrez, eu tot actele poftim, totul ăsta, și vine poliția mea și spune, mă, mai ai nevoie încă de un act ca să-mi dovedești că Dilerul ăsta au cumpărat de la, de la persoana care, pe care este cartea mașinii. Am rămas șocat. Oh, oh, sigur, da, sigur, trebuie asta. Bine, și am început să. Am început să. să l-am sunat repede pe persoana respectivă în Germania. Poți să-mi trimiți prin fax repede foaia respectiv. am nevoie ca să-mi pot să registrez. Aia a fost marți. O ținut până acum și nu s-a rezolvat situația respectivă. Și au venit peste mine, parcă așa, unde de amărăciune. Doamne, eu te slujesc pe tine și mi se întâmplă o Doamne, ce am făcut? Am greșit în tot ce s-a întâmplat. Mi-am cerut iertare de tot ce m-am gândit că ar, ar fi fost. După aia mi-am dat seama că este de fapt un, un atac din partea lui Satan să-mi fure bucuria care am avut că am, am în sfârșit o mașină, n-am avut de 4-5 ani o mașină și au vrut ca să-mi fure acea bucurie. Și știți ce am făcut? Exact ce-o zis de azi dimineață. Am decis, știi ce? Chiar dacă satan încearcă și mă atacă și nici, nici acum nu i rezolvată situația, va trebui luni iară să sun și ăsta, am decis, am decis vineri sau, sau când am zis, știi ce, eu să mă bucur în Domnul meu, eu să laud pe Domnul, i-am pus această situație în mâna lui, eu nu, mie nu o să-mi fie frică, nu o să încep să mă gândesc, mintea noastră poate să debiteze foarte multe imagini și uh, situații, bă, poate că la nu știu ce, poate că la așa, ok? Și am, am spus, știi ce, nu, Doamne, aleg să cred, o să declar victorie, l-am legat pe satan și Doamne, situația este în mâna Ta și știu că Tu vei lucra. Timpul tău este perfect. Deja ai lucrat lucruri extraordinare în mine. N-am avut așa răbdare și n-am avut așa stăpânire de sine cum uh, uh, uh, n-am mai avut niciodată, parcă. Și Dumnezeu mă duce la un nou nivel. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-lui iubesc pe el. Amin? Și astăzi, sincer vă spun, îi eram, întreba mami, hai mă mai sună încă o dată, hai mai, mai vezi ce s-a întâmplat. Spuneam, mami, lasă, e ok, lasă, lasă, sunăm, luni, oricum nu are, nu, nu, nu -o, o să moară lumea. Puteam să las frica să intre în viața mea. Dar am decis nu. Am, discer, am, am, ceput, am decis să discern ce se întâmplă și am ales să cred în cuvântul lui Dumnezeu. În doi împărați, capitolul 6, nu deschidem acolo, nu avem timp, Bila spune că Elisei, care avea dulul prorociei, el, Dumnezeu îi revela tot ce vorbea împăratul Siriei, care era dușmanul Israelului. Și Elisei îi spunea împăratului lui Israel vezi că acolo va merge armata, vezi că acolo va fi. Împăratul Siriu a rămas uimit, bă, a vorbit cu uh, comandanții lui de armată, ce se întâmplă, care dintre voi e trădător? Și unul dintre ei a spus, niciunul, unul domnul meu, dar este un om în, în Israel, un om al lui Dumnezeu, care el tot ceea ce tu vorbești în odaia ta, din, uh, în, în patul tău, tot ce vorbești, el știe totul, când Dumnezeu îi revelează. Și împăratul Siriu a trimis o armată întreagă, 185 de mii, dacă nu greșesc. 185 de mii de oameni erau acolo toți adunați, înconjurat, o cetate mică, casa lui Elisei. Și dimineață, Elisei era deja trezit, se trezește, se trezește și slujitorul Elisei, Gehazi. Se trezește dimineața, nu-i imaginează să te trezești dimineață. Wow! Și să vezi 185.000 de oameni în toate părțile. O mers repede la Elisei, Elisei, Elisei, nu-i vezi! Și în momentul respectiv, Elisei îi spune, se roagă și spune, Doamne, deschide ochii să vadă cine este cu noi. Și Domnul în momentul respectiv, eu deschis ochii lui Gehazi și au văzut un munte întreg, muntele de lângă acea casă. Era plin cu care și cu cai de foc armata lui Dumnezeu era acolo. În momentele care tu treci prin situații și situații groaznice, ce aș vrea să te încurajezi este să nu te concentrezi la probleme, ci concentrează la promisiunea Lui Dumnezeu. În acele momente în care, care poate te vezi că n-ai nicio șansă, nu, în momentele acelea concentrează te la Duhul Sfânt care este acolo să te ajute, să te încurajeze, să te îmbărbăteze, să te ajute în slăbiciunile tale. Mai tare este Cel ce este în tine decât Cel ce este în lume. Nu e singur, ci El este cu tine. A promis și El se ține de promisiunea Lui. Așa că în acel moment uite de la promisiunile Lui și nu te lăsa distrus de cât de mare este problema, ci amintește-ți cât de mare, cât de mare este Dumnezeul tău. Cu el, La El toate lucrurile sunt posibile, amin? Apocalipsa 12 11, spune, eu voi birui prin sângele meu lui și prin cuvântul mărturisirii mele și prin a nu iubi viața chiar până la moarte. Avem sângele lui Iisus Hristos care ne protejează. Noi suntem marcați că suntem al lui Dumnezeu. Nu ești, nu ești animă, nu ești al lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care te are în mâna Lui. El ține lumea ta în mâna Lui. Nu ești, nu ești așa oricine un orfan, ci ești fiu de Dumnezeu și ai tot Cerul în spatele tău, care îți stă la dispoziție și gata să te ajute. În 2 Corinteni 10, de la 4 la 5, găsim cum anume satan încearcă totuși să te, să, să te, uh, să te, do să te doboare. În versetul 4 spune căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supute, supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții. Prima dată spune întărituri, să surpe întărituri, apoi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștințelor lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării față de Hristos. Dacă vrei să fii liber de orice legătură din viața ta păcătoasă, aici este secretul. E vorba despre gânduri, izvodirile minții și întărituri. Primul lucru care să-l faci e să îți legi să faci orice gând al tău roba scutării față de Hristos. Când vine satan cu un gând de frică, tu nu îl lași să se plimbe prin mintea ta. În fiecare zi, 10.000 de gânduri trec prin mintea noastră. Așa o, o medie. O spus un psiholog. 10.000 de gânduri. Tu nu lași gândul ăla de frică să stea acolo, ci tu îl legi, îl anulezi, îl împingi în spate, te împotrivești lui cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Și declar cuvântul meu Dumnezeu. Vine satan și spune, tu, tu vei muri? Tu spui, nu, nu, nu, eu voi trăi. Vine satan și spune, tu o să ai acea boală? Tu spui, nu, nu, nu, Domnul este vindecătorul meu, Jehova Rafa. Și declari împotriva te acelui gând din partea lui satan cu cuvântul meu Dumnezeu. Dacă însă tu lași gândul, ce se întâmplă este, devine o izvodire a minții, în alte cuvinte, în engleză e tradusă o imaginație O imagine de sine În alte cuvinte Adică cum lucrează satan Îți, dă, îți plantează un gând Dacă tu lăsi stea acolo Gândul acela crește Și, și începe să, să, să devină o imagine de sine Te vezi pe tine Făcând acel păcat de minții Imaginație Începe să-ți imaginezi Cum ar fi dacă eu aș face asta și dacă continui și nu te pocăiești acolo și nu te împotrivești de satan acolo, devine, Biblia spune, o întăritură. Cu alte cuvinte, satan vine și te leagă și îți construiește acolo la tine, în domeniul respectiv, în mintea ta, își construiește o cetate a lui, în care el e domn. Tu, ca să îl biruiești, trebuie să începi la nivelul gândurilor. Orice gând îl fac roba scântorii față de Hristos. Nu lași orice gând să treagă prin mintea ta. La început, când, când este doar un gând, mă, poate, poate cine știe o să am accident astăzi. Nu, îl anulez, nu, Dumnezeu mă protejează, Sângele lui Hristos îl, îl, îl proclam peste viața mea. Satan, te leca ca să faci orice în viața mea. Imediat te împotrivești cu Satan. Orice gând, vin împotriva lui. Nu-l lași. Cât timp este slab omoară-l. Înțelegeți? Asta este ok. Cât timp este slab? Omoară. Cât este doar un gând. Nu lăsați să crească în imaginație și după aia în întăritură. Mergem mai departe. A doua, a doua, a doua, pas care să-l faci dacă vrei să trăiești în fiecare zi o zi victorio, o, o viață victorioasă. Pe lângă să discerni ce fel, unde este de fapt câmpul bătăliei, în a doua să decizi. Să decizi. Scrie decide. Să decizi Așa cum fiul risipitor s-a decis, când era acolo cu lături în fața lui și mânca cu porci, s-a decis, m-am săturat să fiu în păcatul meu, să m-am săturat să fiu chinuit de fricile astea. Știu că în casa tatăl meu este pace. Iisus este prințul păcii mele. N-am de ce să-mi fie frică. M-am săturat și așa cum fiul risipitor decide astăzi, astăzi, astăzi poate să fie ziua ta în care tu să fie eliberat de orice frică, decide astăzi, Doamne, astăzi mă întorc înapoi la Tine. Gata, de astăzi încep să trăiesc cu altfel alt de viață. Nu vom mai lăsa vechile mele obiceiuri să-mi conducă viață. Nu vă mai lăsa pe Satan să mă chinuiască cu frică sau cu alte lucruri în viața mea sau cu alte, cu alte păcate. Și astăzi mă întorc înapoi la Tine. Decide să te întorci înapoi la Dumnezeu. Și al treilea pas, care este absolut vital, este să declari Cuvântul Lui Dumnezeu peste situația prin care tu treci, peste circunstanța prin care tu treci. Să declari cuvântul Lui Dumnezeu. Declară! Declară cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea la început ceea ce tu vei declara se intre în totală contradicție cu ceea ce tu vezi. Tu să declari, Doamne, astăzi sunt vindecat. Astăzi, Doamne, declar vindecare, Doamne, și sunt vindecat prin Tine. Am fost vindecat la cruce. Ați fost vindecați prin la Lui Hristos. Nu am, nu, uh, nu vom fi, ci am fost, Biblia spune, în 1 Petru. Să declari, chiar dacă vei, cu ochii tăi vezi altceva, tu să declari acel lucru. De multe ori avem impresia că credința și rațiunea sunt două lucruri care merg contra, contra, sunt contrare unei altele, dar nu e așa. Ideea e următoare, rațiunea te duce, rațiunea, mi-am scris aici ca să asta, să spun corect, rațiunea ia mâna omului și merge atât de departe cât o poate duce omul. Credința ia mâna lui Dumnezeu și te duce așa de departe cât te poate duce Dumnezeu. Acolo unde rațiunea ta eșuează și nu mai poate să meargă mai departe, rațional, fără, nu niciun raționament să mergi să faci lucrul respectiv, acolo intră credința. Și te duce mai departe decât poți tu să, să mergi. De aceea, Biblia spune să luăm cuvântul Lui Dumnezeu și să strângem în noastră și să lăsăm acea credință să, să, clar, să, să crească. Nu lăsa pe satan să te oprească în a declara cuvântul Lui. Vreau să vă spun ce să mi s-a întâmplat în clasa 10 în, în clasa 10-a v-am spus despre că frică de noapte și nu știu ce, dar sincer... Aia nu a fost o mare problemă. Eu niciodată nu, nu prea am fost așa frică de, de, de întuneric. Nici, de de faptul că eram singur în Africa, dar de întuneric nu prea era. Eram ok, nu aveam problema asta. Dar în clasa 10, -a, deja băiat mare, m era sâmbătă seara și m-am uitat la un film cu președintea Americii, ceva bi -ă ,ă, biografie, și mă duc la mine în cameră, gata să mă pregătesc pentru duminică dimineața. Și mă duc să dorm, intru un pat. Și nu mă simt frică. Acum, în viața mea n-am simțit așa frică din aia de noapte, frică de... N-am simțit frica respectivă. Am zis, să, lască o să treacă. Și am mers în continuare la culcare. N-am putut să dorm. N-am putut să dorm. Am încercat 15-20 de minute. Tot am, hai, că poate o să pleci. Pur și simplu, parcă simțeam că în camera mea era cineva. Și sincer, cred că a fost un duh acolo, în camera mea. Sigur atâta când mi s-a întâmplat faza asta. În toată viața mea. Și în momente respective uh, m-am rugat. Uh, ok, Doamne ajută-mă, Doamne, Doamne scapă, Doamne, Doamne și am început să mă rog, Doamne, uh, uh, uh, să salvează-mă. Din ce mă rugam, Dumnezeu mi-a amintit, chiar cu câteva săptămâni înainte, la noi biserică s-au predicat exact despre ideea asta. Să declari cuvântul lui Dumnezeu peste circumstanța ta. Și mi-am amintit, și la mine în cameră, am deschis psalmul, uh, mi-am amintit uh, unde, este, unde scrie în Biblie ceva despre protecția lui Dumnezeu, că el m-a deja psalmul 91. Și repede am întors la psalmul 91 și am uitat la, uh, să, să mă uit acolo, ok, ce scrie. Și am început să citesc psalmul respectiv și să îl declar peste viața mea. Și spune cam așa, cel ce stă sub ocrotirea celui prea și se odihnește la umbra celui atotputernic și zice declară despre Domnul, cum spune aici, declară despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeu meu în care mă încred. Și am citit topsalmul acesta și l-am citit poate de două ori. Și vreau să vă spun, am declarat, am declarat cu vocea mea, Doamne, Tu ești locul meu de scăpare, Tu ești cetățuia mea, Dumnezeu în care mă cred. Și în timp ce am declarat, nu au trecut cinci minute și a fost liniște total la mine în cameră și am dormit. Acea experiență, o mai încercat Satan să mai vină și să mă intimideze cu diferitul, dar odată ce am avut acea experiență a puterii, atunci când tu declari cuvântul Lui Dumnezeu, pentru mine deja asta e o lecție învățată și vreau să. Am vrut în dimineața asta să spun o altă cheie care te va ajuta să-l ții pe Satan afară din, din, din viața ta. Declară cuvântul tău peste situația ta. Ce spune cuvântul despre situația ta? Află, caută ce spune cuvântul și declară. Domnul este vindecătorul meu. Domnul este protectorul meu. Domnul este ajutorul meu. Domnul este cel care va avea grijă de toate nevoile mele. E ire Domnul este cetățuia mea. Domnul este mângăitorul meu. El este cel care mă va, va da înțelepciune în tot ceea ce trebuie să fac. Domnul este tot ceea ce am nevoie. Și încep să declar acele lucruri peste viața ta. Poporul Israel urma să intre în țara Canaan după doar mai multe zile când erau prin pustie. Și Moise, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, trimite 12 și scoade să-i scodească țara. Și scoadele, spune, au s au verificat tot ce este în țară și au dus raport înapoi. Biblia spune că 10 dintre ei au început să aducă un raport negativ, să vorbească vorbe negative. Să spună că țara e așa, că îs uriaș, că noi suntem ca niște uh, cosaci față de el, că uh, n-are niciun rost să mergem acolo. Da, țara e bună, dar o să ne omoare ăștia. 40 de zile au vorbit în frângere și au vestit în frângere poporului Israel. Și majoritatea le-au crezut în afară de doi, Iosua și Caleb. Dar Biblia spune că pentru ceea ce i-au făcut, Dumnezeu i-a pedepsit 40 de ani. Au stat în pustie și toți au murit. Toți cei Biblia spune, unii istorii spun că erau peste 2 milioane, aproape 3 milioane de oameni acolo, bărbați și femei. Toți au murit în pustie, princă 40 de zile au semănat cuvinte negative de înfrângere și au, semă, au, au semănat și au secerat 40 de ani. Ai grijă să nu cumva să vociferezi fricile tale. Mi-e frică că poate, poate o, să, o să mă îmbolnăvesc. O, -e frică, am auzit că este ceva gripă. O, mi-e frică, mi-e frică. Nu nu nu, nu, nu, nu, vorbi. Odată ce lași acel cuvânt să iasă afară, e ca și cum semen o sămânță. Și dacă continui să tot repeți acea frică, prin cuvintele tale, va începe să crească. Tu decizi dacă o anihilezi sau o lași să crească. Din nou, frica... Când vorbele pline de frică îl atrage pe satan într-o situație. Vorbele pline de credință îl atrage pe Dumnezeu în acea situație. Ce aș vrea să te încurajez este să nu mai lași gura ta să vorbească cuvinte negative peste tine, peste copiii tăi, peste viața ta, ci începe să rostești Cuvântul lui Dumnezeu, să declar cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă vezi altceva, tu să declar cuvântul lui Dumnezeu. Și prin credință să-L atragi pe Dumnezeu în situația ta. Și vei vedea cum El va lucra. Eu știu că Dumnezeu va lucra în cazul meu. Și voi avea mașină și voi putea să circul și să mă bucur de ea la maxim. Eu știu lucrul acesta. Și asta declar pe situația mea. E rândul tău ca să-L declar peste situația ta. Dacă va trebui, oprește-te în mijlocul în mijlocul propoziției. Mă, eu cred că s-ar putea să... Oh, mai bine nu zic. Sau dacă ai spus mi frică că poate să mă bănăvesc, spune, o, Doamne, iartă-mă, nu, Tu ești vindecătorul meu, retrageți cuvintele mai bine decât să trăiești într-o astfel de uh, în înfrângere și să, să recoltezi după aia roadele acelor cuvinte. Cuvintele au mari putere și acela ai grijă. Dacă vrei să trești o viață victorioasă, fă aceste lucruri, cerei, Doamne, ajută-mă să disceni, unde este, de fapt, bătălia? Toi decide, ok, trebuie să mă, trebuie să mă, să mă pocăiesc de acel păcat am lăsat, puteți să mă pocăiesc de acel cuvânt care l-am spus. Trebuie să iert discerne dacă e vorba de neiertare și pe acolo o intre Satan în viața ta. Și în al rând declară cuvântul meu peste viața ta și vei trăi o viață de victorie în fiecare zi. Imaginați-vă dacă toți am face asta și toți am vorbit, mai ales neamul românesc, mai ales neamul nostru, care de multe ori vorbim blesteme fai ca bună ziua. Și când aud ce blesteme, dacă noi vom, vom face, vom declara binecuvântările Lui Dumnezeu și cuvântul Lui Dumnezeu și credință, credeți-mă, vom fi o, o oază. Oamenii se vor uita la noi și vor spune, și eu vreau, și eu vreau ca să fiu cu așa persoană. Ori de ori sunt în, pe, în jurul persoanei respectivă, mă simt, mă simt mai bine. Nu numai cuvinte goale și încurajări goale, ci chiar noi să aducem binecuvântare și nu blestem. Și astfel, dacă tu vei aplica aceste trei lucruri, frica nu va avea nici un loc în viața ta, ci tu vei birui asupra fricii. Amin? Haideți să de ochii și aș vrea ca să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai vorbit din dimineața asta, Doamne. Și vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai ne -ai făcut copii ai Tăi, Doamne. Ne-ai spălat prin sângele Tău, Doamne. Ne-ai plătit plata păcatului și suntem ai Tăi, Doamne. Oh, îți mulțumim, Doamne, că ești așa de bun. Un tată bun care ne vrei, ai un viitor excelent pentru noi. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei, Doamne, să trăim în pace și nu în frică. Vrei să ne inunzi, Doamne. Vrei să ne inunzi, Doamne, cu pacea Ta. Vă mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană prezentă aici, Doamne. Tu, în momentele acestea, se i ajungi, Doamne, să discearnă ce se întâmplă în viața lor, Doamne. Și dacă sunt anumite frici care, la care au deschis, anumiți chinuitori care, la care s-au -au deschis prin neiertare sau prin cuvinte negative, Doamne, vorbește la momentele acestea. Știu că Tu vrei să ne liberezi, să ne vestești un an de îndurare, să vestești robilor slobozia, Doamne. De clar, Doamne, ăsta să fie anul de îndurare în care fiecare dintre cei prezenți aici să trăiască în pace. În timp ce stăm în prezența lui Dumnezeu, înainte să, să, să fac o chemare în față, aș vrea ca să, să, fac, să mă rog și să mă rog împreună cu acele persoane care poate tu nu-L cunoști pe Dumnezeu, ai venit în dimineața asta și nu ai o relație cu Dumnezeu.